I veliki praznik rođenja gospodnjeg opkoljen ovim novogodišnjim praznicima. I kao nekako sječivo, poštro, na laži, kovano, odsječe glavu svima onima koji zaigraju na zvuke novogodišnjih praznika i oni sa odrobljenom glavom ne mogu dočekati glavu crkve i radost crkve radost hrišćana i drugi naši veliki praznici opkoljeni su kao nekakvim minjskim poljima tom vrstom svavlja i praznovanja Evo vidite i sami Božić, praznik nad praznicima, ima ispred sebe postavljenu zamku novogodišnjih praznika. I svi oni koji nisu upućeni u tajnu naše vjera, u tajnu pobožnosti, a tajna pobožnosti je velika, braći i sest, velika tajna, I ona može da bude otkrivena samo u crkvi i otkriva se onima koji su crkvi odani poslušni. Apostol Pavle govori u isto vrijeme i otkriva tu tajnu, upućujući nas na obapućenje Božje. Velika je tajna pobožnosti. Bog se javi u tiru. Pobožan je, i sestre, samo onaj koji je u tajnu uveden i koji se raduje tom događaju, koji se raduje ovoploćenju. Čovjek, kogod on bio i kogod imitirao pobožnost na razne i moguće načine, ukoliko se ne raduje tajni ovoploćenja, ukoliko ona nije postala njegova centralna radost, nije pobožan čovjek. Može da bude dobar glumac, komedijant i klov, ali o pobožnosti ne može se govoriti. On je samo pogodan za razne eksterimente podnebesnih sila i u isto vrijeme opasan kao njihov provodnik. Mjera pobožnosti jeste naš odnos prema Ovom prazniku koji nastupa prema Božiću. Pritom, brati i sestre, moramo biti oprezni. Jer Božić znate, može da bude e, nešto što zvuči, nešto što priziva na praznovanje, a u isto vrijeme da ostane e, nejasno šta je to Božić i šta se zapravo tu dogodilo Znate i sami zone one havarije koje doživljavamo svake godine na badnji dan. Nekako nam je još uvijek bliže debolo hrasta nego kolijevka vitvejemska. I zaista, mnoga vjera mnogih od nas doživljava havariju na putu ka vitvejemu negdje na nekom deblu, krastovom. Ovo veče iskoristili bi da uz pomoć svetoga vladike Nikolaja velikog tajnika, ili ako vam je to bliže, mistika, crtve, jer naši sveti oci su tajnici. Dakle, oni ljudi kojima je gospod otkrio tajnu i kojima je dao vlast, I dar da u tajnu, naravno uvijek djelovanjem duha sveto, a ne po svojem umovanju, uvode narod u tajnu vjere. Dakle, u tajnu obopročenja. To je ključ od znanja. Ko brati i sestre tu tajnu primi, njemu će se otkriti mnoge druge tajne kojima su drugim ljudima nedostupne, drugim ljudima, dakle ljudima koji istinu traže izvan crkve, otkrivaju se, ali ne tajne neba, nego tajne preispodnje, tajne bezakonja, tajne magije, tajne okultizma, tajne otkrivene ne Bogom, nego Satanom. Tu, braći i sestve, sprstavamo kompletnu mistiku koja izlazi iz okvira blagoslovenih, blagodatnih okvira svetog ortodoksnog učenja Svete crkve, apostolske crkve proboslavne. A u našoj crkvi ključ za razumijevanje tajni, velikih tajni, jeste upravo tajna nad tajnama Tajna ovoplučenja, tajna Svete Trojice, jedan od tajnika, velikih tajnika blagodati, jeste naš sveti vladika Nikolaj, žički, ohriski i lelički, srpski i sve pravoslavni svetite. Oslušajmo i večeras, a i prošle nedelje smo uzeli jedan odlomak iz prve, ovo veče iz druge besede na Parastosu, svetom vladici Nikolaju, koju je izvorio novojavljeni i nedavno izvanično kanonizovani svetitelj naše crkve, sveti Justin Ćelijski. Polo manasiru Ćelije, manasir svetih arhangela u blizini Valjeva. Kanonizovan istog dana kad je naš prepodobni Cetinjanin Simeon Popović, nekad Savo Popović Cetinjanin, a kasnije veliki monak, podvižnik i dajbapski arhimandrit Simeon, sad već dajbapski. 1966. godine Naš brat i profesor, on će, vjerujem, na poseban način doživjeti ove riječi, jer on je bio i svjedok tog vremena, a ovdje uglavnom, kažem, mi smo mlađi, imamo još tu neku bratvi iz tog perioda, pa će oni uporediti riječi Svetog A. i sa onim danima, A evo dovodimo ih u vezu i sa ovim našim. Dakle, besede iz 66. godine, koja projavljuje veliku smjelo svetog ale, jer zbog ovakvih riječi, braće i sestre, glava se lako gubile. Ove riječi mogao da izgovara samo čovjek koji je tvrdo vjerovao, neustrašivo vjerovao, i čija je vjera bila jača od smrti. Evo, kako Sveti Java govori besedi. Komarac treba da govori o uzvetima i povetima orova. Ovdje komarcem naziva samog srba. Najvećeg srpskog orova u istoriji srpskog naroda i ovog svetog, Valjarskog kraja. Šta komarac može da odzuri? Šta? Šta svjećica da kaže o suncu? Kako će svjećica да da hvali sunce? Oprostite, ali svi današnji Srbi sipne smo male svjećice, a sunce... Zaplovilo po srpskom nebu Drugo sunce je Sveti Vladika Nikolaja Mi Krpelje Današnji srbi Krpelje Ne možemo da vidimo sunce Zanijeli smo se U runo evropske Kulture Bioskope Pozorišta Pogagostanja, modu, garderobu, jelovnike, krpelj. Nama blista sunce, a očima ga ne vidimo. Mnogi su Srbi tako rođeni. Mnogi namjerno oslijepili sebe danas. Gle, zar ti možeš cijeniti sunce... Kada tvorca sunca ne priznaješ, ti ugašena svjećica srpska. Kad ne bi gospod svaku moju riječ pretvorio u herovima, u serafima, u anđela, ja ne bih mogao dostojno ni izbuji za dostojno pohvaliti najvećeg srbina poslije Svetog Save, ravnoapostolnog svetog vladiku Nikolaja Srpskoj. Dva čovjeka ima Srpska crkva i Srpski narod. Prvi, Sveti Save, jedino do sada ravnoapostolnog. Poprosti, Sveti vladikom. Ovdje traži oproštaj od svetog vladike Nikolaja, jer ja će izgovoriti strašne riječi. A ti, evo tih riječi, a ti za mene i za sve zdrave srpske duše, drugi si ravno apostolni vladik Žički, srpski sveti zvatovsi. И све, што je река, небеско je блано. Све što je наpisao непроpadjiвоje небеско гjačну злато. Заста, ако учините извет, kroz великe светитеje Божžje, kroz великe свете писце церкve Христое. Посвоje светог Ивана златосто sa njegovsku sve sunce najpovižniji njemu je sveti vladika nikog sveti Jovan Damaskin sveti Grigorije Palama i još malo njih kako je on neiskazano velik a Srbi biedni Nesrećni Srbi Vidje ste li svetog vladiku U Akademiji nauka srpskih? Ne, ne, ne Srbi mucavi narod Mucavi narod Da nije ovog slavnog zvatlosta srpskog Zar bi Srbinu pjesniš I svet srpstva postojao. Evo srpskog svetog Damaskina. Evo u istinu najvećeg pjesnika srpskog. Većeg od svih slavnih velikih pjesnika. Samo da je ostavio duhovnu viru. To je na čudesno djelo sveto Vodike Nikolaja, ne svštu na poeziji koju smo praktično preskočili, gotovo da nije ni dotaknuto. Samo da je ostavio duhovnu vilu, pa je se do ovog svetog bio bi ravan svetom Damaskinu. Biti ravan svetom Damaskinu znači sa samo duhovnom vilom. To je veliko pritomove riječi izgovara Sveti Java i Ustin. Svetite, ne pod pritiskom emocija, ili strasi, pristrasnosti, nego hladan, ohlađen, preobražen Duhom Svetim i govori velike riječi. Smjelo govori, potpuno svjestan da govori velike riječi, ali kao što vidite, hrabno stoji iza njih. Samo duhovnom virom, biti ravan svetom Jovanu Damaskinu. A on misli na vladi Nikolaja, svaka mu je riječ pjesma. Pjesma vječna. Pjesma o vječnosti. Pjesma o vječnoj istini. Pjesma o vječnoj pravdi. Pjesma jedinom i istinitom Bogu svih svjetova gospodu Isusu Hrisu jedna od tih pjesama jedna od tih duhovnih sveštenih žliva jeste i ona knjiga koju smo prošle godina evo i ovdje se prošle nedelje a ovdje se pred vama nalazi djela obrazovanih ljudi i njegovo čudesno tumačenje simbola vjere pošto je našu vjeru ne mogu se razumjeti izvan ovog simbola ponavljamo da je vrlo važno prijednosto praznik nastup i da napravimo još koji korak bliže tajni naše pobožnosti da dakle tajni pobožne I samim tim da zapitamo ili da nam bude otkriveno ko je zapravo Isus Hristos. Ko je onaj oko koga se mi okupljamo na dan Božičnog praznika. Ko onaj braću i sese čije ođenje pomjerilo ne samo zemlju, nego i nebesu. Na to pitanje odgovor, može i hoće da nam da naša crkva. Duhom svetim, evo, preko naših svetih apostola i ravnoapostovnih svetitelja. Naš sveti vladika Nikolaj, kao što i reče sveti Justin, svetitelj braći i sestre, apostolskog formata, njegova riječ. Je moćna riječ. Ima i drugi koji govore o istinama naše vjere. Ali nemaju takvu smjelost, takvu blagodatnu gibkost da ulaze u tajn. I da se vrlo sloborio, kao riba, kao delfin, kreću kroz more tajni. Čitajući, pratajući svetog vladiku Nikolaja, Imamo taj utisak da je zaista onaj koji ne govori kao drugi ljudi, nego kao onaj koji vlas ima. Evo, čujemo i večeras tumačenje drugog člana Nike od Sarigorskog simbola vjera, ono čureno vjerujem. Ali da čujemo nekoga od vas da nam kaže. Ajde Jovoda. Kako, ne znam. Drugi član, sin Boga I u jednog neseš. Hmm. Znači imamo tu varijantu. Ja neću, ja ne želim. To. Evo, naša uvijek raspoložena sve strane. Ustanu. Ustanu. Ustanu. Ustanu. Ustanu da se radimo sredstvih ceklov. Da. U trećoj gvali ove knjige vjeroobrazovanih ljudi Vladika će tumačiti samo prvi dio ovog drugog člana. Dakle, i u jednoga gospoda Isusa Hrista Sina Božije, jedinorodnog od oca rođenog prije svih vjekov. Simbol vjera, on upoređuje sa otškrenutom zavisom, iz koje dolezi mlaz svjetlosti, i za koje dolezi iz vječnosti mlaz Svjetlosti i pada na naše srce. Svjetlost ova, kaže vladika, pokazuje vam tajnu vječnu, radosnu tajnu vječnog roditeljstva i vječnog sinovstva. U toj svjetlosti blagoslov si lazi na vas, i melem utjehe na uplakane oči vaš. Ova istina koju ćemo čuti, braći i sestre, ona u sebi nosi i pomazanje, utjehe i radost. Jer istina, ona raduje duš, ona raduje srce. A ovo je sušta istina. I kogod svojim bićem uđe, to jest bude obasjan ovom svjet, svjetlošću, on se mora obradovati. Ko jedini koji ostaje tužan, obratite pažnju i provjerite sebe, jedini koji ostaje tužan u ovoj svjetlosti je satan. Njegovi angeli i ljudi koji su ga da zavoljali. Oni tuguju kad istinu dužestvuju. I u jednoga gospoda. Kaže. Tumači vladika u to. U jednoga. Pazite, to je mnogo važno. Jer s njim kaže i u jednoga. Ne u dvojicu. Ne u trojicu, ne u 12-oricu, 50-oricu. Znate, danas imamo srete neke brojke. Tamo ih ima ovoliko, tamo ih ima onoliko. Pa se ti brojevi mijenjaju, umanjuju, uvećavaju. Simbol je vrlo jasan. I u jednoga gospoda Isusa Krista. Dakle, kad ispovjedamo, braćuje se, mi ne pravimo nikakvu zbrku. Mi ne miješamo, mi vjerujemo samo u jednoga. Naravno, u kontekstu ispovjedanja vjere u Otca vjerujem, je li tako, kako govori, u jednoga Boga Otca, svedržitelja, tvorca nebe i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, prvi član, a drugi, i u jednoga Gospoda, Isusa Hrista. Odvajamo ga, braće i sestre, po ipostasi, Ovdje vjerujemo U Sina, ne u Otca Vjeru u oca Otca smo mi ispovjedili Vjerujem u jednoga Boga oca, Sve držitelja, Tvorca neba i zemne I svega vidljivog i nevidljivog A ovdje govorimo I u jednoga Gospoda Isusa Hrista Ne u dvojicu Nego u jednoga E sad Vladika ovdje tumači što to da znači u jednoga Kaže Jedan jedini je Gospod Isus, i kao Hristos, i kao Sin Boži. Kao Hristos u smislu Mesija. On je jedan jedini od početka do svršetka svijeta. Drugog Mesiju rod čovječi niti može naći, niti iščekati. Ovo je mnogo važno, braći i sestri. Onaj koji je obećan, onaj koji će doći, on je već došao. Sjećate se svetoga Jovana Krstitelja, kad istavnice šalje učenike da pitaju gospoda? Naravno, ne radi njega, jer on je znao. On se uvjerio na Jordanu da jeste nego radi njih i radi nas. Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Povežimo to i sa današnjom nedeljom, nedeljom praotaca. Danas se sjećamo, braće i sestre, nego nemamo, imamo dovoljno prostora, ali nemamo dovoljno pažnje i snagi da iznesemo sve te istine, da pojedemo svete porcije koje nam crka postavlja. Danas smo imali nedelju pravotaca, pa onda smo imali svešteno evanđelsko očitanje, pa smo imali materice, ali ne može čovjek sve to od izobilja da smjesi u sebe, ali napomenimo da se danas crkva sjeća, a nas podsjeća na sve one starozavjetne pravednike od Adama, pa sve preko svetih proroka i starozavjetnih pravednika, koji su primili obećanje da će Mesija doći, Mesija, odnosno pomazani, spasite, i to su prenosili sa koljena na koljenu, izabrani narod, jevrejski narod, za razliku od drugih naroda, čuvaju to predanje i vjeru u jednoga Boga, za razliku od drugih, koji su se pod dejstvom laži, kvanjali mnogim bogovima, Izabrani navod je vjerovao u jednoga Boga. Istina, ne onako kako mi danas vjerujemo, ali imao je obećanje da će Mesija doći. Onaj koji je obećao da će doći, Mesija, došao je, braći i Božić, to je prazin Kadgar, Svijećemo kad ga očekujemo kad bi trebalo i da mu se radujemo, je to je ispunjenje velikih obećanja, to je ispunjenje, braći i sestre, svih naših nadanja, ne jednog čoveka, nego čitalog ljudskog roda svih vremena i nas koji smo rođeni u 20. vijeku i svih onih koji će se rađati posve nas, koji su rođeni prije nas. To je jedina nada, to je jedini Mesija, to je jedini Gospod, jedini Spasitelj. Zašto sveti simbol to podvrači i ističe? Evo sveti Vodika ovdje ubjašnja. Drugog Mesiju rod čovječi niti može naći ni šekati. Izići će, sacitira Mateo i evanđelje, Izići će lažni Hristosi, lažne mesije. I mnoge će prevariti. Naš narod, braće i sestre, bio je prevaran. Mi smo primili druge poslanike, druge pomazanike, druge mesije. Dobro, mladji se ne sjećaju, ali stariji znaju. Da smo mi Mesiju, jedinoga gospoda odbacili, primili smo druge Mesije, a i danas kao narod opkoljeni smo braće i sestre mnogim lažnim Hristosima, lažnim pomazanicima. Zato simbol obavezuje svakog od nas da ako hoćemo da vjeruje u skladu sa Svetom Crvom i sa Svetim Aposlovom da vjelemo u jednoga gospoda Isusa Hrista, u jednog mesiju. Lažnih mesija bilo je, ima ih i sada i bit ih više, što se više približuje kraj rodu ljudskome. I zaista, jedno od znamenja U poslednjih vremena je veliko progresivno umnožavanje lažnih učenja i lažnih učitelja. Dakle, i lažnih Hristosa ili lažnih Mesija. Pogledajte, pratite sve se koliko ima sekti danas. I to hrišćanskih sekti, to je teško pobledi da ne govorimo svim drugim važnim Učenima. Samo hrišćanskih sekti ima mnogo i premnogo I sve one za sebe tvrde da su u pravu Tvrde da su oni ti Da oni nose poruku Mesije, poruku Hristov Samim tim ignorišući crku Pazite Gdje god se pojavi neko ko za sebe tvrdi da je Mesija, on postaje protivnik crkve, zrne. ne? Ako crkva jeste njegovo tiru, ako je crkva, braći i sestre, zapravo, zapravo pristusko gospodnje na zemlji, otkud onda potreba da ga neko drugi svjedoči? Pogotovo ovdje, na ovim sveštenim prostorima, gdje je glas Mesije odavno zabrujao, i evo do dana današnje, kroz sve naše svetinje i svetitelje, evo i kroz svetog vadiku Nikolaje, bruji. Ko je tebe poslao da govoriš ako nije moja sveta crkva? Ko ti je dao blagoslov da propovjedaš? U ime Božje, ako nije Bog i crtva Božja, dakle, očigledno je da je u pitanju laž i obmana, dakle, neprijateljsko dejstvo, riječju, lažni Hristos, lažni Mesija. Ovaj istiniti, nelažni, nedostižni jeste Mesija, obratite pažnje, za sve narode. Ne samo za jedan narod, recimo srpski. To je Mesija za sve narode i plemena na zemlji, na svemu prostranstvu i za sva vremena. Jedini i jedinstveni Mesija, on je i za žive, i za umrle, koji su bili, koji jesu, i koji će sve dovoljati. Jedinstveni Mesija, dakle, drugoga nema, nije ga bilo i neće ga biti. Ovo je vrlo važno znati, braći i seste, jer pored ovih lažnih Mesija, Pojavit će se i koji će se razlikovati od ovih drugih, koji su zapravo njegove preteče. Vi znate da jevrajski narod, izabrani narod, ne priznaje Hrista za Mesiju. Znate za to? Mi hrišćani smo za njih u zabud, u prelesi. Mi smo obmanuti oni čekaju novog mesiju i dan danas čekaju da proći sves. Ovoga nisu prihvatili, znamo kako su odreagovali na njegov dolaz. I čekaju drugoga. S tim što na mnoge načine, ne bi smo sad od tim metodama na mnoge načine djeluju i na nas Pa i novim prostorima Pogotovo transformiranje Tog novog mentaliteta A treba da znate Da pravoslavni narodi Pogotovo ruski Srpski narod A i drugi pravoslavni narodi Su na velikoj meti Na velikom udaru Prije svega psihičkom Duhovnom udaru tih sila Koje djevuju na promjenu mentaliteta Dakle hoće Mene i vas A naše očave I majke su žestoko Ugrozili mnoge babe i džedove, džedove Gotovo nokautirali I evo došli smo do toga Da nam se promijenila svijest Pogledajte kako danas Reagujemo na Mesiju Došao še vi gospoda Pogledajte reakcija Gotovo da potpuno Izostaje Je jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo pazite i krstite a pogledajte kako mi danas reagujemo na njega koji je već došao a oni koji ga se plaše braći i sest koji ne žele da ga prinuje koji čekaju nekog drugog mesiju oni djeluju I na nas djeluju U velikoj mjeri su uspjeli Da promijene naš mentalitet Naš duhovni kod Da nas odvoje od tradicije Da nas odvoje od simbola vjere Posebno od simbola vjere Od simbola vjere, braće i seste đavo bježi kad mu pokažeš simbol vjere Ovo je za njega crveni karton On ne može dalje, ukoliko ti zaista stojiš iza ovog simbola, tačnije, ukoliko si obučen u ovu sveštenu istinu. Ne može da ti priđe. Ako uspije da te odvoje od ovog simbola vjera, on sa tobom može da radi što hoće. Pritom on dobro zna što hoće. On polako priprema čovjeka, to je čovječanske za primanje novog mesije antikrista pritom Antihrist govorimo i tumačimo kao onaj koji će doći na mjesto Hrista koji će doći kao mesija kao lažni mesije i mnoge će prevariti <gled> svoje sesto dokle u koliko mi Gospoda Nismo prepoznali ka onoga koji je došao. Mi ćemo očekivati nekog drugog. Evo vidite i sami ovdje na ovim prostorima. Pa svi očekujemo da dođe neko da nam pomogne. Pa smo očekali ovoga, pa smo dočekali onoga. je onoga. Pa navijamo za ovoga, pa glasamo za onoga. Znate? Pa vidite sad, čekamo neko novo ime se pojavi, pa očekujemo od njega spasenja. Evo vidite i sami danas neki predsjednici nekih moćnih država, pa se blago izdvoje i mi već, ali to je bijedno, znate, mi već mislimo, eto, spasenje nam dolezi sa te strane, dolezi od tog čovjeka. To je bijeda, braću i sest. On nije Mesija, On može biti dobar čovjek, vrljinski čovjek. On može da radi velike stvari, pritom da ih uradi kao čovjek, da ih uradi u ovom vremenu. Ali on nije mesija, nije jedini, istiniti mesija. On će doći, neće nam pomoći, pa ćemo čekati opet nekog drugog, trećeg, četvrtog. I dočekat ćemo, braće i sestre, onog posljednog, a zapravo prvog, antihrista. I što je najgore, poklonićemo. ćemo mu se, jer doći će u sili obmane i mnogi će mu se pokloniti, braći i svesi. Zapravo, svi oni koji ne budu utvrđeni u ovom simbolu vjere, ili ako hoćete u drugom članu gdje ispovjedamo vjeru jednoga gospoda Isuse Hrista, Dakle, nekoji će doći, koji je u koga mi vjerujemo, oni će silom opmane, prethodno pripremljeni na razne načine, biti spremni da mu se pokloni, da ga prihvate. I time konačno i zauvijek sebe da odvoje od Božjeg blagoslova od Božije upozanja da dakle koji je spasen. Pokaže pa Sveti vladika, poručuje nama pravoslavnim hrišćanima, a posebno svetom sveštenstvu koje nasređuje i pravo i blagoslov i obaveze svetih apostola, pokazuje. Pa Vi ste zato pozvani, obrazovani je православ. da rečujete premenima i народima o premena i народи. В можете imati velikih judi većih od većih. можете imati premenitih sinnovaih če premenitiih od premenitiih. ali vi je jedan Mesija, sviju vas ovdje samo da se sjetimo sad na svjetskom prvenstvu pa smo grabili malo bivajući uhvaćeni u mreževoga svijeta a u tim mrežama uvijek televizor biva upaljen pa smo čuli za nekog futbalera koji nosi ime Mesija i pazite došli smo do toga da futbalski komentatori koji uh, u neku ruku igraju u ulogu žrečeva, jer savremena futbalska dešavanja to su braći i sese rituali, to su obredi. I u tim obredima dakle, pored onih koji direktno učestvuju, vrlo važno mjesto imaju futbalski komentatori. I oni su danas neka kao ranije, jer danas je futbol, odnosno sport, dignuti na nivou kuta, nadahnuti, braću i svesta. I kroz njih se osjeća zaista to nadahnuće, energijom, tamnom energijom. Jedan od simptoma koji govori i otkriva da tako jeste, jeste i poređenje Mesije sa Mesijom. Znate, jednog dobrog futbalera, Pazite, je dobro futbalera, Talentovan mladić, ali upoređivati ga sa mesijom, braću i sest, to je katastrofa. To je jedno od strašnih znamena, jednog futbalera upoređivati sa mesijom. Strašan simptom, obratite pažnju na to, to su sve znaci koje moramo da da iščitavamo. Ali je jedan Mesija svi u nas. Jedan jedini. I ne čekajte drugoga, niti ištite drugog. Zaista, drugi koji bi došao pod tim imenom, osim njega jedinoga, bit će i sin. Ulaži. A ko je otac ovaži? Satan. Tada govori jedini istiniti Mesija. Ovdje se poziva na Mateo, Evanđelja i na riječi gospodine. Tada, ako vam koreče, evo ovdje je Mesija, ili ondje, ne vjerujte jer će mnogi važni Hristosi izaći u svijet. Ne budite kao jevreji koji neprestano očekuju svoga jevrejskog mesiju. Vajskim neće doći nikakav ni jevrejski, ni ruski, ni indijski, ni amerikanski, ni srpski, ni crnogorski mesija. Jer je svojstvo istinitog mesije da bude svečovječanski, da se javi pred svima, iznad sviju i radi svih. Takvog istinitog Mesiju imate, o plemena i narodi, kao što imate jarko sunce na svodu nebeskom. I kao što jedno sunce obasjava sve vas, i bijele, i crne, i žute, i crvene, tako jedan Mesija, Obasjava sve vas, svieti svima, služi svima, gospodari nad svima. Troževi koji između vas drugo sunce. Ne. Zašto bi onda neko tražio drugog mesiju, kad je svetog mesije Isusa jasnij od svetlosti sunčane, jasnij Sve obimnija, životvornija, radosnija, spasunosnija. Čuvajte se novih Mesija, o plemena i narodi. Ono ovo stavlja u naša usta, braći i sest. je rekao da govorimo mi, pravoslavni Hrišće. A pogledajte kako mi Svjedočimo našu vjeru, kako je čuvamo, kako smo je primili i kako i drugima svjedočimo. Gdje se malo jači lijepak za mišar postavi, gdje se po stolu izlije malo kvalitetnije heroina, oni koji treba da svjedoče o jedinom mesiji, poređuju se kao mišar. Da se lijepe i umiru. Oni koji treba da svedoče narodima i plemenima, znate... Ušmrkavaju otrok demonski. Vojska gospodnja šmrka, duva i kvanja se na taj način važnim bogovi. Na taj i na mnoge druge bezbrojne načine. I pogledajte kako je bogosloveno ispunjavamo. Jer mi pravoslavni narodi, braćo i sese, mi imamo veliki blagoslov, ali velike, strahovito velike obaveze. Pogibija drugih naroda, a kako ginu narodi oko nas. Pogibija drugih naroda, braćo i sese, tiče se i nas. I mi grijeh navlačimo na sebe, jer oni Ne čuju ovu propovijed od onih Koji bi mogli da propovijedaju I neka to Nego mi još Smognemo snage Pa da ih i osuđujemo Umjesto vjeru da svjedočujemo Pa oće je primiti ili ne Njihovoj Ali makar da je posvjedočujemo kako treba Mi im dajemo loše znake I oduzimamo mogućnost Da čuju propovijed o istinitom Mesiju od naroda koji su ga davno primio i koji su mu braće i sestre do danas vjerni ili bi trebalo da budu vjerni. Ovo nam govori naš vladika Nikolaj, naš savrmeni, ponavlja nam, prenosi nam blagostvo svetoga Sava. A nije sveti Sava, braće i sestre, naučio narod srpski da se izoluje od drugih naroda. Ili ovoj boveštini, znate A patologija nacionalizma, odvajanja jezika Sveti Sala je učio srpski narod Da prihvati Mesiju I da ga svjedoči svim narodima A ne da se zatvara u nekakve bolesne Izolacije i kaveze Nacionalizma i ovoga i onoga Nego da svjedoči Da živi, da vjeruje i da svjedoči svim narodima i svim plemenima. Sam Sveti Vladika Nikola je ravnoapostolnik, jer dvjegod se pojavljaju ovo, i sestre, on je Mesiju svjedočio. Jedinog Mesiju i po Ameriji se, i po Evropi. I evo ga dan danas svojim spisima, svjedoči ga na svim kontinentima i zaista svim narodima. Evo što bi trebalo i mi da govorimo. Čuvajte se novih mesija, o premene i narodi, i čuvajte se mnogih mesija, jer su duše gubci i sluge nečastivove. Pazite se sad ovo, mnogo važno. Kaže satanski plan, pa ga sveti vladik je izobličao. Kaže, hoće satana, Da umanji značaj gospoda Isusa u svijetu na taj način što zvanje Mesije, to jest Hrista, pomazanika, zvanje jedinstveno i mezemno. pretvara kao neki orden kojim odlikuje mnoge i mnoge. Pa ovaj Mesija, pa onaj Mesija, pa ovaj prorok, pa onaj prorok, pa ova crkva, pa ona crkva, pa ova vjera, pa ona vjera, pa mnoge vjere, pa jedinstvo vjera, pa ovo, pa ono. To onda braći i sest, pa snimi jedan film o njemu, pa drugi film, pa pozorišnu prestavu, pa napiši jednu knjigu, pa napiši milion knjiga... Danas ništa ovakša nego uzeti ime Božije u usta. Ali ništa teži grih, bratri i sestre, nego što je bio. Ne uzimaj ime gospoda Boga svojega uzavut. Ne uzimaj ime na uzavut. A mi ne samo što ga uzimamo, nego i mnogo govorim o njemu. To je, bratri i sestre, o satanskom nalogu. I danas, kad se čuje ime Isus, znate, Malo ko da odreaguje. Mesija, malo ko da odreaguje. Ponavljam, bolje se odreaguje i vjerujte mi, pogotovo danas, Mesija izaziva asociaciju i povezuje nas sa futbalerom, a ne sa Mesijom. Uđite po kladioni sami i recite davljenicima. Mesija, oni će da odreaguju I da pomisle na spasitelja Mesiju, zna, koji svojom futbolskom vještinom može da ih spasi. Do te mjere je satan, braći i s srozao. Ali pazite, ne Mesiju, nego naš doživljaj Mesiju. U tome treba vidjeti ozbiljnu zamku, ozbiljan problem i veliku prepreku na našem putu ka njemu. I stvaranju zdravog, spasonosnog odnosa prema Mesiji. Jedino Mesiji. Ali, kaže sveti vladika, vi znajte da je jedna stvar biti pravi Vojvoda, a druga nositi sva odličija Vojvodska, a u stvari ne biti Vojvoda. Čuvajte se onih Mesija, koje objavljuju nekršteni. Posebno braće i sestre danas opasnog daleko istočnog sistema. I te oblasti koji je krst sa svim tuđim, ne ne treba primati nikakav zarad. Čujemo da sve više ljudi ulazi u prostor joge. I drugih istočnih Tehnika opuštanja, relaksacije To, braći i sestre Sa Mesijom nema Nikakve veze I ko se opušta Na takav način Raspušti se, braći i sestre Njegov odnos prema istini Prema Mesiji Potpuno će da ogladi. I ovako ogadni Uključujući se U te sisteme Potpuno ćemo da ogladimo, Kao mrtvaci I Izvad da jesi ugađen jeste upravo to što se lijepiš na te mamce. Čovjek koji vjeruje, koji vjeruje po simbolu vjere, braćice i sestre po prirodi ne može da se uključi u tu obloglas. Bezlično, da. Bez božno, bez krsta, bez oca, bez sina, bez svetoga duha. Joga. Kakva joga? Šta u jogi? Ko u jogi? Gde jogi? Sa kim u jogi? dokve I kako nazad, braće i sest? Jedan naš brat, kršteni, ali ne neprosvećeni, prosvećen tajnom krštenja, ali ne oglašen istinom vjera, naš tu iz ovih naših krša, pa ispeglan, umoran od svakodnevnog života, nenabiknut na molitvu, neuveden u istinu, umoran, tražuje malo duška. I čuje da se nudi neko instant rešenje, joga. I ode, pazite, autentičan tip. Ode. I prvih dana obični treninzi fizičke vježnje. Njemu to tamo prijao malo iz da izađe i stezanje, rastezanje. Međutim, drugog ili trećeg časa učitelj je tražio njih da pjevaju. Da pjevaju? Neće da pjevaju. A treba da pjevamo, to to se uklapa u ovaj sistem, to podrazumijeva i ove vješe. Neću da pjeva. I na njeno insistiranje da zapjeva, on je naravno ustao, a znajući ga ta to je dobro prošao, jer mogli su nad njom da zapjevaju, da je bio upornija, on je uzao svoje stvari i napustio to mjesto. Pa se onda njegov kršteni kum i danas šali sa njim kad je malo nervozan što se ne malo istegnulo i malo i malo ispjevalo vidite to je sudar pazite, to je sudar svjetova taj naš brat on je kršten čovjek i on je sin ovog naroda znate. i on je tamo otišao da se malo opušti znate. da se opušti i malo da mu bude malo Mirnije u glavi, onako, jedan lagani trening. Međutim, poziv na pjevanje nekih himni, nekih mantri, znate, njemu je bio tuđ. On u tom glasu, u tom pozivu osjetio glas tuđina. nad I odstupio je. Naš narod je takav, braći sest, ali, pa, zloba demonska je velika. Na ovaj način nije uspio da gugade Ali to nije i jedini način, i jedini mamac koje ima. Ganja će ga na neki drugi. Daj Bože da on, povuče novim iskustvom, priđe još bliže crkvi i nauči u crkvi da se opušta i da pjeva crkvene himne. I da bude utvrđen u istinama vjera. Dakle, čuvajte se onih Mesija koje objavljuju nekršteni. Svaku ko dolazi, braći i sese, i nešto nudi. A pazite danas, naš narod, vidite, svimu ponešto nude. Nam je vrlo važno, ko su oni, ako su nekršteni, znate. Moramo da ih se čuvamo. Moramo biti vrlo opresni. Jer oni imaju svoju misiju. To što oni uvaze sa raznim projektima, to bož humanitarno. Razne kancelarije, te ovo, te ono, te da pomognu poljoprivredu, da pomognu razvoju ovoga, onoga, znate. To su sve mamci, znate. Na taj način se ulazi bez kucanja. Na taj način ulaze na širom otvorena vrata. Ali šta nose u koferima, braći i sestri? što nosi u molimo u duši u srcu a što mogu da nosa ako da ne donose ovu istinu ako se ne otkrivaju i ne legitimišu na ovaj način što mogu da nam ne donesu ne istinu laž zato Sveti Ravnoapostolni Bogodika učitelj pastir braći i sestre kaže čuvajte se Lažno je Mesija, posebno oni koje donose ili šalju nekrštene. Vaš Mesija nosi jedno znamenje, jedno odličje, to je krst. Za krst časni i slobodu zlatni. Znate, naš barijak, krstač, da. Krstovi na hramovima, krštenima, krstovi na crkvama, krstovi na globljima, braći se, krstovi na glodima. Ne tetovirani krstovi, nego sveti ti krstovi koje nosimo vjerom, životom, crkvenim životom. Po tome ćete poznati Mesiju svoga, jedinoga i istintovi. To je ona isti koji je jednom ušao u njivu pogrbljen, da sije, i si se na tajnu i smirenja, tiho, krotko, strplivo sije, tiho se rodio, u pelene bio povijen, pa rasto tiho, tiho, tiho. Pa počeo da me pa postradao radi nas omro i vaskrcao, posijao svoje sjeme, božanske nauke i koji još jednom sići uspravlja, misli na njegov drugi dolazak, da preko angela žanje. Jedini Mesija svijeta jeste sam, Sin Boži jedino Sa se braći i sestre uključujemo u drugi dio lečanice. I u jednoga gospoda Isusa Krista, Sina Božijeg jedino rodnog. Sin Boži jedino rodnog. Jedini Mesija svijeta jeste sam, Sin Boži jedinorodnik Koji je rođen od Otca Prije svih vjekova Nije on rođen Brađe i sestre na dan Kad se je rodio od presvete Bogorodice u Vitvajem Ne Pratite simbol vjera On je rođen od Otca Prije svih vjekova Prije prvoga dana Koz njega je već rođeno Prvi dan zablistao je. Kroz njega već rođenog sve je stvoreno što je stvoreno. I nema ništa što je stvoreno, a da nije kroz njega postavno. Zato, to je mnogo važno da razvijamo. I pazite, nema ništa gluplje nego pomisliti da naša crkva ili učenje naše crkve, to je, braći i sestri, to je, to je to je ozbiljno neznanje, kritično neznanje. Postoji od trenutka Rođenje gospodnjeg na zemlji. Da mudlost crkve nije starija od, recimo, nekih tamo drevnih mudlosti, nekih drevnih istina. Čekajte, što ja kažem jednom mom fizioterapeutu, pa on kaže, oće mi pomogne, vidi sveštenika povrijeđeno, naš legao je, treba sad raditi na njemu u nemoći, pa Privazi, privazi polako, oprezno, vjerujem i dobronamjerno, pa mi sad nudi jedno rešenje koje nije baš zvanično u medicini prihvaćeno, ali vrlo brzo hoće, pa mi spomenu joku znači. A ja pitan, spaso je, spaso je, našli simbol vjeru. Ne znam Pa govori da su Drevni indijski Spisi stari Od našeg crkvenog učenja Pitan da spasuje Znaš li sam ovu bjeve Šta tamo piš I u jednoga Gospoda Isusa Hrista I ovom učenik misle da su ti spisi stari od gospoda Stari od jevanđelja, jer su prije jevanđelje. Čekaj, spasno. Šta kaže si ovo vjeru? Kako vjeruješ? I u jednoga gospoda Isusa Hrista, Sina Božije, jedino rodno, od oca rođenog, prije svih vjekova. Prije vremena, u kome su spisi nastavi. Svi spisi i sva mudrost. Prije vremena, braću i sestra. Prije stvaranja svijeta. Prije čovjeka. A što prije čovjeka? Kroz njega je sve postalo. Ne? Čovjek je po njegovom obrazu. I po dobju stvoren. I što to ima da je starije od njega? I koje to učenje? Može biti starije od njega. Ne može, braći i sest. On je rođen od otca. Pazite, jedini. Nema on starijega brata. Nema ni mlađega. On je jedinu, rodni sin. I kakvo učenje, kakva nauka može biti starija od njegove? Pazite, naš brat se upecal zato što nije znao. Samo zato što nije bio uveden u tajnu istinu. I vidite, simbol vjeve braće i sese nedodirljivi koji utvrđeno u ovim istinama, njemu ulaži, ne može da priđe. Znači, on zrači, znači, i sijeva. Sijeva. Ako ga nema, čovjeku svašta može da padne napad. Svašta. Jedini Mesija svijeta jeste sam sin Boži jedino rodni To je vrlo važno, jedinorodni koji je rođen od oca prije svih vjekov. To je njegov nebeski pečat, to jemstvo njegovog istinitog mesijanstva. Ko odrekne da je gospod Isus mesija, uhvatit se u mreže laži. I sad poziva se na svetog apostova Jovana Bogoslora, tajnog vidica. To vam govori, još oštrije, onaj apostol koji je držao glavu svoju na prsima Isusa na tajnoj večer. Evo njegovih riječi. Pazite, sveti Jovan Bogoslora, iz prve Jovanove poslanice. Koji je lažljivac osim onoga, koji odriče da Isus jeste Hristos, to jest Mesija. Dakle, svaki koji odriče da Isus jeste Hristos, svim Boži obažljiva će braći i svesti. Pazite, to su riječi samo apostola. To je učenje naše crkve. To je ono što bi mi trebali da prihvatimo nema potrebe da se mi mnogo ubjeđujemo, znate, jedni sa drugima prosto provjeravamo duhove, kakav je tvoj odnos prema njemu, da li vjeruješ on kaže, ne vjerujem u redu, ostani u svom nevjerovanju ali za mene ti si nosilac, pogaži ti nosiš potrob pogaži u sebe i ti u moju kuću ne možeš ući ti sa mojom djecom Ne možeš razgovarati Ti učitelj Mojoj djeci Ne možeš biti Nažalost, braći i seste Učitelj Koji uče našu djecu Nažalost, ali to je istina Nismo ih mi tamo postavljali Mi ih crkva tamo postavljala Bratji i seste Crkvu niko ne pita Školu našu, Bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinu, niko ne pita. Trebalo je što naši učitelji niko ne pita. Naše sveštenike, reci se sve, niko ne pita. Naše bogodajke niko ne pita. Dovedemo učitelja, bogodiku što zboriju za ogor, da ga primimo i da ga ne primimo je i blagoslovi ili ne daješ. Ja. To bi bilo bogu Ja ga vladim, ko ne mogu prosijeniti. Ali ti, kao pastir, možeš. Crkva, sabranje crkveno, brati i sest, može. Zamislite, kad bi naš sabor, naš sveti sabor, svetih pastirata, učitelje ovom narodu. Moralo bi da bude ushodljeno sobi. Narod bi učio o istinama vjere. Ovo bi bila jedna od glavnih lekcija, braća i sest, bez koje se ne može ići dalje. Evo večera smo krstili našu sestu Teofaniju. Da bi primila krštenje, ona je morala ispovijediti ovaj simbol vjeri. Da je rekla, neću ovako da vjerujem, imam drugačiju vjeru, mi bio joj dali mogućnost da živi tako, ali ne bismo mogli da ju dostojimo svetog kreštenja. Na svetoj liturgiji, brati i sest, ne možemo dalje ako saborno ne ispovjedimo simbol vjere. A danas, ovaj simbol vjere, mnogima je potpuno nepoznat. O njemu se uopšte i ne govori, o njemu se braće i sestre ne uči, ne propovjeda. On se narodu ne tumači. Osnovna istina naše vjere, pazite, naše vjere, naših otaca, nama je postala tuđa, nepoznata i daleka. To je, braće i sestre, katastrofa jednog narodu. Katastrofa jednog narod, propadanje, propaz, vrlo moguće i iščezavanje jednog naroda. Zato su riječi svetog vladike Nikolajeva u tumačenju od ogromnog značajnja. Drvo čovječanstva, bolesno, otrovano, trebalo je zaviti novom krvom, svježom, živom, besmrtnom krvom. Okalemiti ostavilo i otrunulo drvo. Ničija krv od smrto nije bila ni dovoljno čista, ni dovoljno mrada, ni dovoljno jaka i životvorna. Da bi se njome stavo drvo moglo podmladiti i oblagoroditi. Ničija zaista izvan krvi Sina Božijeg. Kojom je on, kao skerovetom, odjenuo svoje vječno božanstvo. Krv Božija, braće i sestre. To jest tijelo Božije. To je kali kaljina božanstva. Gospod naši. Kad kao čovjek u tijelu, on je odjeven ljudskom prirodom. Njegovo božanstvo je odjeveno našom ljudskom prirodom. Pa jutro čitali smo u Svetom Evanđelju deset gubavaca. Dakle, neizvečevi povesnika on riječju bez dodire isceljuje. On tom svojom božanskom silom odjevenom u ljudsku prirodu, mrtve vaskrsava i sva ona čudesa čin. svojom krlu izglednom na krstu on je našu prirodu braća i sestre iscijelio i dan danas iscijeluje pomazujući nas u svetoj tajni liturgije kroz sveto pričešće naravno nebe svetoga krštenja i svetoga miropomazanja I stjeljuje, braćo i sese, hrani nas svojom krvu. I jutro na svetoj viturgiji, svi oni koji su se pričestili njegovu krvu, koja nosi pečat božanstva, svi božansku primili su u srb. Obnavljajući svoj život, svoju snanu, svoje srce, svoju dušu, svoju um, svoju vođu i svoje tijelu. Pošto smo stvoreni po obrazu Božijem, mi, to je velika istina, braće i sestre, i zapravo jedan od uslova poznanja. Kako to da čovek pozna gospoda kao gospoda, mesiju kao mesiju, kroz prizmu obraza njegovog u nam. Kršćani ljudi, braće i sestre, imaju obnovljen obraz i oni kroz taj obraz prepoznaju obraz mesije. Zato im je ovako da povjeruju, i ne samo povjeruju, nego da svoju vjeru ne daju, ni pokoju koju cijenu, prije umrijeti, nego se vjere odreći, evo za koji dan ćemo da slavimo i velikog ispovjednika, istinitog i jedinog mesije, svetog i mladog novomučanika, džakona, avakuma, beogradskog, I Pajsijan njegovog u ovog koji postradašena kao je Megdan. Kroz obraz Boži u njima prepoznali su obraz Boži. Mesiju su prepoznali braći i sestre u uvičnost Isusa Hrista. Naravno, u našoj svetoj crkvi. Jedinorodnim sinom Božim. Imenuje se Hristos zato što On i jeste jedini od Boga oca rođeni Sin. To je, vraći se se, mnogo važno. Otac nebeski ima svoga jedino rodnog Sin. Čim svevišnjeg nazivate ocem, Tim ste već potvrdili i postojanje Sina. Bezdjetan se ne naziva Otcem, niti roditeljem onaj koji ne rađa. Ovako govori svevišnji klozusta proroka svoga, proroka Isaije. I njega smo se danas između ostalog sjećali i svih onih njegovih proroštava. Da će Djeva začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuil. Djeva začeti i roditi sina. Sijete se Simeon Bogoprimles kao jedan od On je mislio da unese ispravku, pa ste veliki mudrac, veliki čovek, veliki učitelj, starozavjetni, pa kaže, djeva začeti, mora da je greška, ispraviću i staviti mlada žena. I na pokret njegovog uma nebo se pokrenulo. I poslao je svog angela da mu kaže Smeone, batali, ostavi kako je prorok rekao A zato što si posumnjao Nećeš vidjeti smrti dok ne vidiš Mesija I živio je preko 300 godina Generacije su umirale Umirale Pa se rađale, pa je i te prati. pa opet rađale, pa i te pratio. Ostao je živi ljetopis, kako kaže arhimandrit Rafael u jednoj besedi. Jer ustao Neku je u generaciji ispratio. I onda, na praznih srepenja, kad je presveta Bogorodica došla u hranu, četrdesetog dana, onda je izgovorila na riječi koje svakodnevno Izgovaramo na večeranjem bogosluženju. Sada otpuštaš u miru slugu tvojega gospoda. Jer vidješ oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred svih naroda svjetlost da obaslja nezna boši i slavu naroda tvoje Izraila. Gleda dijete u naručju presvete bogovodice i obraća se vodicu. Sada odpuštaš u miru svugu tog Gospoda, jer vidješ oči moje, spasenje tvoje. Pazite, proštvo i djeva će začeti i roditi sine i nadjenuti ime Emanuel u prevodu s nama Bog, Bog sa ljudima. A Isaija na jednom mjestu kaže i ovo. E da ja, govori u ime Bože Edovi da ja, koji otvaram matericu Ne mogu roditi E da ja, koji dajem da se rađa Biti bez pogoda Veli Bog tvoj Iz provoštva i sajda Daje silu da se rađa Očevima da budu očevi, majkama da budu majke, a on da bude bez poroda. Je li to normalno, braće i srste? Nije normalno. Vidite kako vladikar Nikolaj moćno ulazi. Ovo su strašne tajne. Mnogi umovi su probali da uđe u ovu tajnu i prsli su. Razdobili su razna jeretička učenja. Povijajte kako vladikar... Ovo mogu samo ravnoapostolni ljudi Da ovako pristupaju Najuzvišenijim Tajnama Odnosa između Otce i Sime To, bratje i sese, može samo Duh kojega duh sveti Vodi, odnosno čovjek Um kojega duh sveti Uvodi u tajnu istu Ali vidite, ne samo njega To je veliki blagoslov za nas Što su nam učitelji takvi Da možemo da ovakva da kažemo predavanje. Ovo je Vladika primio da bi nama predao, da bismo bili dobri, da bi smo bili uvedeni u istini, da vjerujemo čvrsto, pravoslavno, normalno i da primimo tajnu na jedan udoban, prihvatljiv, pristupačan način. Da ne moramo da burdijamo sami, braće i sest, ne znajući na što ćemo da naletimo. Mnogi burgiraju, burgiraju, burgiraju svojim umom, raznim metodama, analiziraju, analiziraju, analiziraju i pak pogode na neki demonski kabel i budu ozračeni lošim znanjem, to jest ovažim. I što je najbolje to prihvataju kao nekakva otkrovenja. Ima se sad nešto otkrivo. Ah, sad znam, postao mi je jasno. nikako bez učitelja i bez otaca ne pristupati ovakvim tajnama. Kaže da ne sumnja niko dakle da je Bog roditelj i da ne sumnja niku Sina Božijeg jedino rodnog. Može li biti dobro u svijetu, a da ga nije u Bogu i od Boga? A rađanje je Jedno dobro. Rađanje, ono je jedno dobro. Otuda je i rađanje u Bogu, i to ne kao ideja, nego kao stvarnost. Vječna stvarnost, pošto je i Bog vječan. Vječni Bog. Ako rađa, braće i sestre, on rađa u vječnosti vječnoga Boga, sinna. Pazite, kad govorimo tužno je čuti, kad naravno kaže molim se tako o Bogu, znate. Odmao osjećavaš da tu Boga nema. Da. Ima onako neko, neko drhtanje prirode, znate. Neko cimanje, gicanje, koje čovjek naziva molitvom nekom Bogu. Ali, ako taj Bog, Bog nije otac, ako On ne rađa u vječnosti sina, ako nema jedinorodnog sina, onda se ti zapravo Bogu ne moliš. I od te molitve neće biti korist. Zato je mnogo valim za naš uvični duhovni život da ga gradimo na ovim temeljima. Prakišno jedinim istinitim temeljima. Imamo I svjedočenje samoga Oca O sinu Sjećajte se svedočenja Na Jordan eo sad smo sve bliže prazniku Bogojavljenja Teofanija I na Goritalovu Kad je otec sam otec glasom Posvjedočio Da je Mesija, da je Hristos Njegov sin Na Jodanu kaže Ovo je sin moj ljubljeni Koji je po mojoj volji Isto to govori Na Gori Tavor Privilikom čudesnog Tajanstvenog preobraženja Ovo je sin Moj ljubljeni Koji je po mojoj volji Njega poslušajte Pazite Otec otkriva Da je on njegov sin ovo je moj sin ljubljeni jedinorodni pazite brati i seste pazite kako kaže sveti vladnikanikovar svi narodi i sva plemena ovo je sin moj ljubljeni ovo je vaš jedini spasitelj ja drugoga nemam drugoga neću imati Drugo ga nećete dočekati. On je došao radi vas, ukoliko ga primite, primit ćete život. Ukoliko se njega odreknete, ili ukoliko ga ne primite, život nećete okusiti. Ni vi, ni djeca vaše. Koliko je važno, braće i sestre, da imamo dobar, ispravan odnos prema očevom sinu. Dove braće i sestre, važnije od svega drugoga, znate, mi smo to, da kažem u nekom boljem slučaju, potisnuli na neko drugo, treće, četvrto mjesto. Pritom nagašavamo da se odnos prema stivnu gravi isključivo kroz crkvu, ne izvan njega. A otac se bio jasen jednom za sva vremena. Crkva je to, brate i sestre, sačuvala i nam. Evo sad na praznih pogojavljenja, svim narodima i svim plemenima, pa i nama koji se ovdje sabiramo, ponovićete će riječ. Ukoliko je došlo do rđe, zaborava, a ne bi trebalo na tu istinu, na to otkrovenje rđe da dolazi, Obnovićemo to znanje, obnovićemo to otkrovenje, ponovo ga primiti ako već nismo Da je Isus Hristos Sin Boži. Rođen od Otca prije svih vjekova. A u Vitvejem rođen od Djeve kao čovjek, braće i seste. A ne kao Bog. On je od Djeve primio ljudsku prirodu, a ne božansku prirodu. On je božansku prirodu primio od Otca. Od oca rođen prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, a od djeve je primio naš sastar, moju, tvoju prirodu, radi mene i radi tebe, da bi ispunio božanstvom silom, da bi mogao da budeš čovjek, uspravan čovjek, zdrav čovjek, svet čovjek, da bi mogao da budeš Bog po blagodati. To su strašne, uzvišene istine Ali do toga ne može doći ako ga ne prihvatiš kao sina Božije Ako misliš da je on neki od proroka, neki od učitelja, neki od mudraca Kaže nam nedavno pa kaže Pa priznaju Isusa, kažu i neke druge vjere Ma šta ga priznaju? Kako ga priznaju? Kako ga poštuju? Kako mu mjesto daju? Pa kaže, pošto ga kao proroka. Ma nije on prorok, brate. On je Bog proroka. Nije on učitelj, među učiteljima. On je jedini učitelj, on je sušta mudroc. On je jedino rodni sin Boži. Možeš njega da uporedioš ljudima. Ni sa jednim čovjekom, ni sa svim ljudima zajedno. Moraš ga poštovati kao bogo čovjeka. Moraš u njega vjerovati. Na ovaj način. Svako odstupanje, bratvi i sese, čak i minimalno odstupanje, katastrofalno su. Kao što niko od slovesnih ne može nazvati Otca Otcem, a odreći Sina, tako isto niko ne može nazvati Sina Sinom, a odreći oca. Kako bi bio roditelj bez bezdjetan i kako sin bez roditelja? I o tome vam opet govori onaj što je držao glavu na prsima Sina Božije, mislim na Jovana Boga svoga citiramo prva poslanica Jovana pazite o su apostolske braće i sve se temeljne riječi, nemojte druge tražiti bolje od ovih, nemaj i neće biti. koji se god od reče sina ni oca nema misli se na sine Bože da. a koji priznaje sina i oca Ima. I navodi primjer bogatog čovjeka koji imao sina jedinca. I taj čovjek ješa veoma milosti. Pa čuvuši da ima mnogo siročadi po okolini njegovi, sažali se pođe i sabra siročiće, uvede ih u dom svoj. I učini svoj dom domom njihovim. Usvoji svoje bogatstvo, bogatstvo njihovim. I kad ih oslovljavaše, on im govoraše, sinovi moji. Isto onako kao što oslovljavaše i sina svog jedinca, govoreći, sine moji. Kakva je dakle razlika? Obratite pažnju, ovdje hoće da nam pomogne da dublje doživimo to jedinorodni sin. Jer i mi smo sinovi, i mi oca nazivamo ocem, ali između nas... I njega postoji velika razlika, baš velika razlika. Pazite, suštinska razlika. I ovom pričom vladika, mudro, učiteljski, očinski, hoće to da nam objasni, jer zna da nije lako. Razumijete? kaže, vi obrazovani lako uvijedjate razliku, misli na pravoslavnu, razlika je očegledna, ona je, Bogatiji čovjek, bio je otac po prirodi, samo jednog jedinog sina. A po milosti, on se nazva otac i svukolike one siročadi u domu svom. A to smo svi mi, siroča, braći i seste, koju je gospod osvojio, pozvao u svoj dom. I krštenjem i miropomazanjem učinio svojom djecom. I svo svoje bogatstvo, znate... Ostavio nam na raspolaganju. Da budemo, kako je to milost, da budemo njegovi naslednici. Onaj jedini sin bogataše bio je sin njegov porođeni. Pazite, on je rođen od odsa. A svi ostali bili su mu sinovi po usinovljenju. Dakle, po primanju svete tajne krštenje i miropomazanje, mi smo usinovljeni. Duhom usinovljenja. To je već oblast svete tajne. Kršten si, si. Možeš Boga da nazivaš ocem. I sve što ima crkva, imaš i ti. Tek primanjem svete tajne krštenja, možemo, broćo i sestre, da živimo u punoći, da živimo raskošno, da učestvujemo u svetu ili tvrljivu. Možemo da dodirujemo, ne samo da dodirujemo, možemo da primamo tijelu i krv njegovog sina. To mogu samo kršteni, dakle usinovljeni. I možemo oca da nazivamo ocem i brata, bratom i sestru, sestrom i crku, majkom. Srodstvo po prirodi i srodstvo po daru usinovljenja. To je razlika. Isus Hristos je sin jedinorodni po prirodi Ima istu prijevodu kao i Otec A mi, braći i seste Nemamo istu prijevodu kao Bog mi imamo ljudsku prijevodu Mi smo stvoreni, znate Mi smo stvoreni A Isus Hristos Je li On stvoren? ni Nego Rođeno a ne stvoreno Jer tako kaže sinvoljera Bratite paži, sve je vrlo, vrlo važno Važno kao život. I da je Vladika Nikova jedan model kako da, da umirimo svoju gordost i da se usprotivimo gordosti ovoga svijeta. Pa kaže, ovo vam se govori slovesno. Ako ima pomisl, braći sese, da je dosadno, da je dugačko, znajte da ovo lekciju niko od nas nije zaslužio da niko od nas ne može da je prati da je ona dar Boži to je mnogo važno ako ima pasa pa da govore da, znate, da škljocaju vjelicama što je ovo, što će nam ovo dok ovo i tako dalje objasnite mu da je ovo nama mnogo važno a da on ima širom otvoren bezdan i da može slobodno da ide. Ovo se govori, slovesni, zato da biste naoružani protiv onih neslovesnih koji drsko govore. Mi priznajemo da je Hristos Sin Božiji onako isto kao što smo i mi svi sinovi Boži. Ovo je, i sestri. Čist satanizam. Nepriznavanje razlike između tebe i Isusa Hrista. Vidite danas, evo baš u novom broju pravoslavlja, čujemo da se pojavila jedna u nizu takvih knjiga, koja govori da je gospod, ovo ćemo reći, ma da to je tako odvratno, tako otomal i potrebno reći, da je Isus Hristos, znate, rođen iz ovog ili onog braka, znate, da je imao ovu ili onu ženu, znate. To se, brate, i ses, pobratite pažu, to je čist satanizam. Tome, vjavite mi, nemojte da se približavate ni jednim prostim človom, a kamom i duhovom. Kad vidite negdje da se to govori, zatvarajte oči, zatvarajte uši, izlazite iz te prostorije i u nju se više ne vraćite. A kamo vi da taj smrad demonski unosite u svoju dušu? To je satanski otro. Obratite pažnju, to je otro sa jako brzim djelova. Ali, da bi se mogli da se zaštitite od otrova gordost, evo kako sveti vladnika Nikolaj uči. Dakle, oni koji pokušavaju gospoda da, da svedu na nivo tvari, Pa i je čovek i ja sam čovek. On je sin, pa i ja sam sin. To je gordos. Ne može tako. Arije, koji je pokušao da ga sve dano nivo otvari, braću i sese postradao je. Ovim simbolom vjera je udavlje. Ovo su žive, kako ih sve ti pjesmice nazivaju, žive dogmatak. Ovo, braćo i se dali svakog jeretika. Arije je samo za malo unizio sina Božije. I ovim prvi vaseljenski sabor je bio sazvan zbog te jeresi. Zbog tog jeretika koji je tekako uznamirio crku. I ovim saborom on je umrtvjen, on je ubijen. On i svi drugi jeretici. Upitajte ih krotko i smirano. Pazite kako učitelj sveti govori. Ne na juriš, ne na silu. Ne upitajte ih, ako su već izvećeli sa tom godošću. Upitajte ih krotko i smirano. Kako vi to mislite, da ste sinovi Boži svi? I vi i Hristos. Da svi po milosti Ili svi po prirodi Pazite Vidite kako duh sveti Daću vam rečitost i mudrost Kaže gospod Svetim apustovima Koje se neće moći suprotstaviti Svi Vaši protivnici A ta rečitost I ta mudrost Kao malo kome bilo je data svetom Nikolaju Pazite kako ih hvata u zamku Koju su sami postavili Oni kažu, razlike između nas i Gospoda Isuse Hrista nema. E, to učenje, braće se sese, je u mnogim učenjima i sad vas neoptrećujemo. Ali je ta laž rastvorena po mnogim savremenim učenjima. Da svi po milosti ili po privod? Ako već govorimo da smo svi sinovi Boži, Da smo svi po milosti ili smo svi po prirodi? Opa, recite nam i odgovorite. Kako bi mogao bezgrešni Hristos biti Boži sin po milosti? I kako bi vi grešni mogli biti sinovi Boži po prirodi? Zamislite ja ili neko od vas da tvrdi za sebe da je Sin Boži po prirodi pazite. Da smo jednaki prirodom sa, sa Bogom. Pazite, to je udilo. To je bedro. To je gordo, strašna gordost. To je satanska gordost, zato je satana palo. Jer je htio po prirodi da se izjednači sa Tvorcem. I evo ga Do čega je došao? Iđe nas ko će da ulogu. A Sina Božeg jedinorodnog ko da spusti i svede na nivo tvari. Zato simbol vjere. Znate kako je to oštrica? Znate. To kida, braći i seste, bez izuzetke. Jedinorodnog. Od oca rođenog prije svih ljekov. Rođeno. jedno Jednosušnog oca. Bog je bezgrešan. Svi priznajete. Bezgrešan može roditi samo bezgrešnjega. Kako će se grešan roditi od onoga koji je bez grijeha? Pita. Mi kažemo za sebe da smo grešni. A tako se mogo nismo potpuno odripili. A kako pazite? Ako govoriš da si grešen, kako onda možeš da tvrdiš da, da si rođen od bezgrešnog? Znači, to je isto kao da majka zamislite u povešinu. Znači, majka zatrudni, pazite, i rodi pekinezi. Iu. aj sad, pozite kako koće, rodi ovo ili rodi on. Pazite, majka je rodila, tata ga i no kako kažu napravio pekinezera je li tako je li neka druga vrsta ras može li neko ono što nema a koji od sinova žanini bez grijeha i od vas ko da bi se mogao nazvati sinom Božjim po prirodi. Po prirodi i u bitnost može se nazvati sinom Božjim samo onaj ko nosi u sebi božanska svojstva i božanske moći Boga ot drugim riječima samo Bog Može biti sinom Boži. Evanđelje koje čitamo subotom za upokojene pa kaže se mm. I kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi. Sve što ima otac, ima i sin, braće i svesti. Ne li vam sva vidljiva priroda jednoglasnim svjedočanstvom, da je rođen iste prirode kao i roditel? Hrast rađa hrast, golub goluba, a vladogava orla orla, čovjek čovjeka i tako redom svuda dosledno u svim carstvima žive prirode. Šta može Bog? Boga. Vječni sin Boži rođen od Boga Otca jeste dakle Bog. Obraćajte se, sve polako namaljate odmah večeras, ali dovodite u vezu sa praznikom koji je tu pred nama, znate. Pa kad budemo išli da pjevamo pjesme, na. Božić bati znate, da se ne zanesemo nego da znamo da pristupamo rođenome Bogu to što je u pelenama ne znači da nije Bog to što je jedan od nas ne znači da je odbojeno od Oca prirodom da je Bog u pelenama Bog u jaslama Bog u pećini Bog u bogov rodici, Bog u vremenu, Bog u prostoru, Bog u ljudskom tijelu, Bog u ljudskoj prirodi, Bog i u nama, braće i sestre, ako se sjedinimo sa njim kroz krštenje i svetu crku i svetu vjeru. Pa kad je bezgrešni Hristos, sin Boži po prirodi, vi gršni, možete se nazvati sinovima Božim, samo po daru, po milosti, po usinovljenju. Tako, braći i sese, kad uvijek, kad god gradimo odnos prema Gospodu Isusu Hristu, uvijek distanca, braći i sese, nemojte da je preskačemo. Gospode Isuse Hristo, Sime Bože, pomiluj me grašnog, pomiluj Tvoga brata i Sina Tvoga oca po milostu, po daru, znači, To mnogo važno, mnogo bitno, to je da pravimo tu razlog. Ona će, braće i sese, zapravo potisnuti onu razliku opasnu, smrtvnostnu, koja nas odvaja od Boga. Jer praveći tu razliku mi se zapravo sjedinjujemo sa Gospodom, a ne praveći razliku mi se vječno razdvojimo od njega. I u vremenu i u vječnosti. Evo pogledajte, ogoš što odnos prema Gospodu Isusu Hristu dolazi do totalnog zabora. Znate. nema razlike ode i ote zbrazi se govorimo da je da ima brak sa ovim i sa onim znate i gotovo više i ne raspitujemo ni kuda niđeni kak puči sve uvati nas stama i odvojni nas i od oca i od sina i od svetog duha odvojni nas i od bogorodice odvojni nas i od crkve odvojni nas i od nas sami nagrdimas Tako da kad pravimo ovu razliku, suštinsku, bitnu razliku, mi zapravo, vraću i sve se stvaramo u slove, da se sjedinimo sa Bogom, blagodatnim dejstvom duha svetu. Nije opravljanje pravljanje razlike da bi nas neko sad ponizio, unizio, znate, i držao u nekom tako podređenom položaju, nego da bi tom vjerom podigao dostojanstvo čovjeka. A samo gordost, demonska gordost, ne može to da prihvati. Ja da budem manji od nekoga. Ja po usinovljenju, po daru i po milosti, a on po prirodi. Ne prihvatam. To vam je, pažite, to je suština satanizma. To je on. To je njega ubilo. To je njega svrnula sa nebesa. To i dan danas, braću i sese, odvaja ljude od crkva kao nam naša sestra najjednom smo je spominjali koja nije htjela da prihvati da bude ovca gospodina ovca jelite uvrijedilo je se govorili smo pastiru i ovca ovca i evo još mogućemo Dakle, samo da zaokružimo Dakle, prije svih vjekova Znači, u jednog gospoda Isusa Hrista Da bi smo jedan Mesija Sina Božijeg Jedino rodnog I sad ovo Od oca, rođenog To smo ovo sad govorili Prije svih vjekova Prije svih vjekova rođen je Bog, sin od Boga Otca. Sam sin Boži, prevječni, zasvjedočio je to pred goditeljima svojim, jevrejima govorećim. Ja sam prije nego se Avram rodio. Iz Jovanog evanđela. I opet kad ga pitahu, ko si ti? On im odgovor, početak. Time je htio gospod da na, na svoje vanvremeno korijeku, na svoje vanvremeno, vječno sinopsi. On, jedinorodni, početak je svega stvaranja, početak angelskih kola, mislim na svih devet angelskih činova, od premoćnih serafima do onih najnižih u angelskoj jerarhiji angela i početak tjelesnih bića, dakle i neba i zemlje, ne može se ni o čemu stvorenom govoriti, a da se ne ukaže na početak. Sve što je stvoreno ima i svoj početak. A koji je to početak, braći i sestri? On Kositi A on kaže početak Kako je udobno, braće i seste Kako je srcu milo Kad znamo da sve što je stvoreno Njime je stvoreno Kad nema potrebe Teleskopima da skitamo Po stvorenom, jer znamo Da je on iza svega toga Da njega koji je sveto stvario mi imamo ovdje, na zemlji, u svetoj liturgiji. A što bi išao da odlomim jednu česticu mjeseca da je imam u svom domu ili do da odlomim jednu stijenu od Marsa, znate, pa da je držim u svom muzeju, kad imam tijelo i krl onoga kroz koga je sve postalo, koji je početak. I kad slušam one one e, čudesne, zaista čudesne, džavljaju čudesne u svojim kreacijama, naučne teorije o postanku svijeta. To je već strašno, vidite. To da nije tragično, to bi bilo presmiješno. Veliki prasak, ovo, ono, znate, svjetulost, magnetizm, čudesno, šta sve ne upetaju. Samo njega ne spominje. Pazite, u stvaranju svijeta, nigdje ne govore o njemu. Bilo je ovo, bilo je ono, znate. Samo njega da izbjegnem. I vrlo je zanimljivo kad počnu da barataju sa cifram, pa kaže, prije 5 milijardi godina. Pazite, oni prije 5 milijardi godina, a nas crkva uči da mi nismo stariji od osam milijarda. Pazite, ovdje imate aj neka ne bud, bude i 15.000 A i 15.000 godina I 15.000 godina A ovo je 5 milijardi godina To su, braći i sest Ozbiljne greške Ozbiljne promašaj Svakako, ne slučajni Ne budite kako promišljeni Čovjek koji u to povjeruje Koji na to nas On je potpuno izgubljen čovjek, znate. Potpuno izgubljen. Posebno kad se radi o nastanku svijeta. A kad mi vjevojemo da je gospod naš, pazite, Mesija, jedini čovekoljubac, kako ga crkva naziva, da on, braci i sestra, sve drži, da je sve kroz njega postalo, da je on zapravo početak svega stvoreno. Pazite, i da je radi nas ljudi posto čovjek Borac postaje čovjek, sin Boži, postaje sin čovječih, pa to je, braće i sestre, za svakog čovjeka, normalnog čovjeka, velika radost, velika utjeha, veliki praznik. I zato je Božić tako veliki praznik. Boži se braće i sestre, po svom dejstvu, po svom isijavanju, sveobuhvatni praznik. Zato je mnogo važno, vodite računa, nažalost mnogi se tu ne snađu, biti tužan u prostoru crkve, to je, braći i sestre, nemoguće. Po prirodi to je nemoguće. tužanje samo, i ponavljamo, Satana, njegovi služitelji i ljudi koji su nadahnuti njegovim duhom. Oni, braći i sestre, tukuju. Jer imaju druge željeza, imaju druge potrebe. A ona suštinska potreba koja je zadovoljena, pasite, potreba ljudske prirode najdublja, dubla od gladi, dubla od želji, dubla od potrebe za svjetlošću. Ona potreba za smislom, za istinom, za pravdom, za životom. Ona je zadovoljena božičnom radošću. Ona je zadovoljena obaplećenjem Boga Sina. Ne potreba jednog čovjeka, ne potreba jedne generacije, nego svih ljudi. Od Adama pa do poslednje čovjeka. Naše potrebe su zadovoljene, braći i sest, ali treba te potrebe otkriti. I ne možemo ih otkriti izvan crka. Mi Odvojuši se od crkve i propušili Pa je to postala nova potreba Pa se navikli na alkohol Pa na narkotike Pa ovu poku Bratvi i sese, To nisu naše potrebe To nije potreba naše prirode Hristos je naša potreba On je taj Nasušni suštinski hleb On je život On je istina On je smisao On je početak Naama nema života bez njega, večnog života. Zato je ovaj praznik božićni praznik, to je veliki praznik, sest, to je velika eksplozija radosti, svetlosti. Koji u taj praznik kako valja, na prava vrata, on je našo život, on je našo sebe, on je našo i i i, i bližnji. Žena je našla muža, muž je našao ženu. Pa znate, bračni parodi, kad uđu u taj prazik, oni se gledaju, znate, pa ne prepoznaju jedno drugo. Jer muž, izvano ovoga prazika, znate, on je čovek koji se mijenja, znate, koji se raspada, znate, vrijeme ga ruši, znate. Minjaju se situacije, on je dojuče bio bogat, da nas nema prebijeno dinajka. Žene je bio ljepotica danas. Ni zašto. Ne može da je gleda liš. Zato što je gleda drugim očima. A kad pogleda duhom svetim, znate, onda i njegova žena i mušte žena, pa ta djeca, pa ti prijatelj, pa sve što je stvorel, znate, pa crve, pa sve sve, sve, i sest, prožeto netrugažnom svjetu lošiću. Netruležnim životom Ni ta žena, ni taj muž, ni ta djeca Zakvašeni Kvašcem besmrtnosti Ne mogu više da umru Ne mogu da propadnu, ne mogu da trule Jer su sjedinjeni Sa netruležnim Mi nemamo moški, braći i sestri Gospoda našeg Isusa Hrista znate. Naš Bog Nije umro, pa smo mi Sačuvali njegovo tijelo znate. Pa je ono netruležno Наш Господи, наша природа устала из гроба проћити. Разбила братнице ад. Постала бесмртна, недодирљива за рђу греха, за тружност, за силу тружности, проужност, силу смрти, силу греха, абсолютно недодирљива. I mi, sjedinjujući se sa Gospodom, dobijamo ta svojstvo. Mošti, netuležne mošti naših svetitelja, samo donekle svjedoče o toj slabi ljudske prirode. Samo donekle, ne u potpunosti. A Gospod, kad drugi put dođe i kad budemo vaskrasavali svi, e onda će slava svetih, Slava sa Bogom sjedinjenih ljudi, znate, biti veća od slave sunica. Takvi ljud ima da svijetuje u nebeskom Jerusalimu, za Tom novom, vječnom, neproležnom svijetlošću. To je mnogo važno da znamo. Ovaj praznik nas na to poziva i to nam obećava braće i srste. Nemojmo tu priliku da da popustimo, budimo oprezni, to je veliki dan, veliki dan, velika mogućnost. Nije lako, ali gospod će i crkva pomoći. Zato ovaj post stoji pred božišnji praznik. Ne zato da bismo postojili ovako i onako, nego da bismo odvojili vrijeme da možemo prazniku da priđemo, da valja. Pa kad dođe dan da odskočimo braće i sestre, izvan duha vremena, Iznad grijeha, iznad smrti. Kakva ova današnja situacija, te ovi i te oni, znate? Mi smo van do ometa svega toga, kao crkva. Ne preziremo, tu smo, prisutni smo. Gdje god treba da se pomogne, da se unaprijedi, da se blagoslovi. Ali s tvojim praznovanjem, znate, mi nadilazimo i prostor i vrijeme. I sve one fenomene jednog i drugog. Jer se slijećamo sa vječnim Bogom. Srećemo se sa Sinom Božim, koji od Oca rođen prije svih vjekova i koji svojim ovopućenim i rođenim od Presvete Bogorodice donosi i nudi vječnost na I evo na kraju Tko će ako neće Svete vladika napolaj da nam otkrije Jednu tajnu Tajnu ljubav Između Roditelja i djece I djece I roditelja Jer to je jedna ljubav braću i sestre Pa i ne samo između njih Ali posebno između njih To je ljubav koja može Mnogo da nam pomogne U građenju našeg odnosa prema Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ali koja može i da bude velika prepreka. Da se prosto zaglavimo ljubeći nekog više od onoga koji jeste ljubav, izvor svake prave i zdrave ljubavi. Ovo je vjera duša ispunjenih ljubavnog. Misli na vjeru, pravoskom. Ovu vjeru teško primaju duše prazne od ljubavi. Roditelji sa neodoljivom ljubavi prema djeci i djeca sa neodoljivom ljubavi prema roditeljima radosno prihvataju ovu vjeru. Ocu koji ima sin, dragih sestri i koji ljubi sin. Bogakšeg govoriti i o Bogu Ocu i sinu jedinorodnom. Samo kratko da se setimo onog primera sa svetim anfihogohije, ikonični episkopom, velikim episkopom naše crkve, savremeniki, duhovni brat i prijatel velikog svetog Vasilija Velikog, po kome i naš Vladi da nosi ime Pa kad je ušao kod svetog Teodosije Cara Teodosije Velikog A tada su bile Aktualne jeres i on kao svetitelj Učestvo je na drugom vaseljenskom saboru Koji je dopunio Rad i odluke Prvog vaseljenskog sabora Prvi u Nikei, drugi u Carigradu On je učestvo u tom drugom Na drugom saboru vaseljenskom Kad je došao kod carja Teodosije Na njegov dvor Pored cara Teodosije je bio njegov sin Arkadije, koga je Teodosije postavio za sacara, njegov sin, ali i sacara, dakle Ravan po časti. U to vreme Teodosije naginjao Arijevo jeresi, jer ta jeres je bila vrlo suptilna, tako da nije ni čudo da jedan car podlegne Teodosi je tada naginjao toj jeresi. Amfilohije, tvrbi borac za istinu i protivnik Arijeve jeresi, došavši kod cara, poklonio mu se. Što je pripadalo carskoj vlasti, poklonio mu se. A Kadija, njegovog sina, potpuno je ignorisan. Iako je bio tu u neposrednoj blizini oca kao sa car dakle radom po časti i Teodosija je to uvrijedilo i dao je nalog da se episkop izbaci sa carskog dvora jer nije pokazao poštovanje koje dolikuje njegovom sinu a svetite reče Car, ti se ljudiš, što te si ni se ni spoštovalo. Znaaj, da si ota nebeski ljudi, kad bi se sin jeinorodni, ravnočasni nepoštouje. I Car te oddosje bi je veliki človek odskoči. I priznade nad bioduševljen muom popaskom. Svetog arhijeraja. Kako iskoristio, ovdje to vladika Nikolaj, vidite kako posjeća, iskoristio tu prirodnu vezu oca i sina, u ovom slučaju cara i sa cara naslenike, da mu objasni kakav je odnos između oca i sina. Jer Tarijeva Jerez, ona je baš napadala na taj odnos, da je, da je sin niži od oca po prirodi i počas. Vidite, zato otac, zato je povodica, sveta ta Ne govori crpa, braći i sestre, uzavljuju. I ne, ne, ne forcira, da kažem, blagosloveno e, djecu svoju da se uzimaju, da sklapaju brakove, ili što kažu naši sveti kauđeri, ili amka, ili kamnjovalka. Zašto? Jer na taj način se lakše ulazi u tajne naše vjerane. Mnogo je ovakše otcu da pojmi istine u otcu nebeskom istinu jedinorodnom, ako je i sam otac, ako je roditelj, znate, priroda mu pomaža. Zato danas ljudi puni egoizma, samoživosti, znate, neće, hoće da žive, znate, da se dodiruju brudno, ali da nemaju obavez. Obezbijeđenje na razne načine Svim onim sredcima koja ne dozvoljavaju, je tako, da vodiš sina, da imaš mogućnost da kao otac ili kao majke razumiješ tajnu očinjstva, tajnu roditeljstva, tajnu crkve i mnoge druge tajnje da ti se otkriju i zato se zatvaramo. Zato, bratri i se ne vidimo i zato ne možemo ni da razumijemo ove istine. A majici i otcu, dakle, i roditeljima, i djeci, je mnogo ovakše da razumio. Naravno, ne samim tim što si rodilo, ili što si otac, nego kad čuješ učanje crkve, bit će ti ovakše, kaže, vidi, vidi, vidi, znači tamo otac i sin, ista prihoda, ista čast, kaže, vidi slavno, ja ovoga moga, smatram za moga, tvoj naslednik. Pa bude nekako ovakše čoveku, Evo, Vradika Nikolaj govori otkud ta sila u prirodi s nas. Kaže roditelji sa neodoljivom ljubavi prema djeci i djeca sa neodoljivom ljubavi prema roditeljima radosno prihvataju ovu vjeru. I ovo je sad važno obratite pažnju. Neobjašnjivu i preduboku privodnu tajnu o privezanosti roditelja kad djeci i djece ka roditeljima ozarava svjetlost Božijeg roditeljstva i Božije sinovstva. Znate, taj odnos roditelja prema djeci, oce prema sinu, majke prema sinu, čer i djece prema roditeljima, to je odraz One ljubavi koju otac ima prema svom sinu i sina jedinorodno prema otcu bespočetnom, znate. Jer ipak smo mi, znate, bića stvorena od takvog Boga, otca kroz sina, duhom svetim, pa se taj pečat tog vječnog roditeljstva i vječnog sinovstva prenosi u naše porodice. Svakako, hrišćanske porodice. Jer Pala priroda zna da se izdeformiše, pa da djeca ustaju na roditelje i roditelji, kao što je danas, nažal, ustaju još na nerođenu djecu, ubijajući ih u utrobi. Pazite, takav grije, braću i sest, to je takva, ne samo fizička, jest fizička, duhovna trauma. Takav čovjek, otac koji se složio sa ubistvom djeteta u utlobi njegove žene imaće veliku nevolju da primi ovu vjeru veliku nevolju braći Islas pazite nije nemoguće velika je milost Božja ali biće teško biće naporno jedino u toj svjetlosti ako se svrhu istine o Bogu, ocu Bogu sinu, jedino u toj svrhu mogu i roditelji, i djeca na zemlji da pojme tajnu svoje uzajamne ljubavi. da je usmisle, da je da kanališu, znate. Jer roditelji imaju tu ljubav, znate, a ne usmislivši je i ne otkrijuši njenu porijeku znate, jer majka do te mjere voli svoje djete ali ako se otkači od ovog izvorišta ona to svoje djete u zagredaju može da uguši znate. bukvalno od te ljubavi može da ga polunine da ga uguši i mnoga djesta su na žalost istraumirana od ljubavi oditelja koja je otkačena znate od one ljubavi koja je nadaknula i njihova ljubav, pa se deformisala i <gled> pretvorila patologiju. Zato je vrlo važno, braći i sese, ovaj simbol vjere, ovaj član simola ovaj vjere, pomaže i roditeljima, očelima, majkama, pomaže i djeci da svoje odnose uskvade i da ih dovedu u direktnu vezu, u blagodatnu vezu sa nebeskim počinstvom i vječnim sinovstvom. Oni mogu da pojme Vidite kako je to divno, kako je to uzvišeno Oni mogu da pojme Da njihova ljubav Nije porijekla Zemaljskog Nego nebeskog Znate Ta ljubav Kojom ti ljubiš Ona izvire Iz one ljubavi kojom otac, ljubi, kojom otac ljubi Sina Znate tom sin, to je, to je ta ljubav. I kako je to moćno kad roditelji to povežu. Oni će braće i sestre kao roditelji koji ljube takom, sad već duhovnom ljubovju. Jer u svom detetu vide obraz boži. Oni će svojom ljubavlju da se trude da svojoj deci otkriju, naravno, uz pomoć crkve da otkriju nebeskoga oca i njegovo vječnog i jedinorodnog sina. Zato sveti Jovan Zvatovski kaže majkama i očevima neću te nazvati majkom zato što se rodila nego zato što si hrišćanski vaskitala. To je ono pravo materinčno. Pravo očinstvo. To se odnosi i na duhovno očinstvo, braći i sest, u crkvi. Duhovni oci, oni svoju duhovnu djecu treba da privode ocu nebeskom, da privode sinu očevu, a u tome će im neprestani i neumorni pomoćnik biti duh sveti. Svako drugo duhovno činstvo crkva pravoslavna ne priznaje, Pogotovo taj odnos guruva. Znači, ja sam duhovnik i mimo mene nema nikog. Znači. Ja sam ti dovoljan ako mene imaš, imaš i Boga, i Otce, i Sin, i Svetoga duh, Ja sam ti sve. To je, brate, sve se boveštine. To crkva nikad nije dozvoljavao. I danas ne dozvoljavao. A to isto po važi i za porodice. U vidite kako glede kad Nikova je što moćno otvara. Ona, dakle ta ljubav između roditela i djece i djece i roditelja, ona je zapaljena, vidite kako su to moćni izrazni, ona je zapaljena na vječnom plamenu roditeljske i sinovske ljubavi koja je u Bogu. Kao baklja, upaljena, znate, na toj vatri, pa u jednoj porodici znam, nažalost takvih porodica danas ima vrlo, vrlo malo znate. ali ipak ovo nam daje nadu da i ove naše porodice mogu da se o spokajanje, znate, vrate preobraze i da bude dovoljno jak motiv i orijentacija za nove naraštaje da se ne boje braka jer danas se brakova bojimo braći i sestre zato što ne vidimo smisla I potpuno smo pravi, što će mi brak, ako ne vodi ovome, i ne rasplamsava ovu vatru ljubavi, vječne ljubavi, i ako nije s to tog plamena, vječne ljubavi Oca prema i Sine prema Otcu, i Duha Svetog prema Otcu i Sini. Kakav je to brah, našta to ličite? I onda je zaista opravdano to što danas kvalite malo poće da duđe. Ali crkva, braća i sese, daje, evo vidite kako daje blagoslove, ali daje i smisao toj svetoj tajni brak. Nije to samo vječali smo svi, to je to. To su ogromni potencijale. To i u vremenu, ali za vjekove, vjekova, za vječnost. Kaže, otuda, svi roditelji, koji neodoljivo ljube svoju djecu i djeca, koja neodoljivo ljube svoje roditelje, radosno prihvataju vjeru u vječnog Otca i savječnog Sina na nebesine. Dobra povrodica, dobar temelj za dobru pravoslavnu vjeru. Kako je tamođe u povrodicama tešo? Paoteć nije samo što ne progovi nego maltretira svoju djecu. Samo maltretira maj, znači. Pa kada dođe do svih tih poremećaja, onda ta djeca budu hendikepirana, znate, budu nekako zakržljala i vrlo im je teško da se slobodno razvijaju, znate. Malo malo pa bježe u neke te u nekakve mrakove stvari ako već nisu nove komplekse. Znači, drugo komplikovani tipovi. Crkva ne odustaje, ali ima veliku muku sa njima. I takve ljude sa velikim trudom porađaju. Sa, veliki, sa velikom mukom porađaju. Znači, stvara od njih prave hrišćane. Zato je danas, to treba da znate, crkve, broći, sve se mnogo tešu. Kad kažem crkvi, mislim na naše sveštenike. Mnogi od sveštenika su potpuno odustrali od rabote. Kako smo čitali jedan jedno opas od jednog sveštenika, ko da kaže, došlo je sveštenik, sad na berzinu i samo, Vjeko, moncija, ambi, nište samo da, ta, ta, ta, ta, da radim, makse, nemo, ovo je ne reši problem. I izgubljen slučaj, jer li? Treba i to, to razumijeti. Ne pada mu na pamet da ulazi u prostoje. Tu je sve iskidano. I to sad spaja I zato Bog pomaže, Bog u ovosloviju iskvanja se. Osluži se službica, to, to, to. Odustavi. Ne treba proći se, naravno, to opravdanje, ali treba ih razumijeti. Mnogo tešo. Sad sve iz takvih porodisa Doleze ljudi u crkvu To je teško prevespitati Vrlo teško Nemaju taj zdraviji porodični temel Ponavljam Crkva ne odustaje Istinski pastiri crkve Krvare, vraćaju i sese Vukavno, krvare Podižujući tako djecu One skaču na njih u početku Kao hijene Ujedeju delim kožu na na spavanju skoče po pa učezavrad duvate da znae pravi zamke na to su vrlo komplikovane psihologije ali crpa ne odustaje povako strpljivo duhom svetim ipak dovodi svoju djecu iztraumirano djecu na žalost mnoge je nemoguće popraviti Ali ponavljam, crkva ne odustaje, jer Gospod je čovjeko ljubac, znate. On je osnovan u crkvu radi nas ljudi, radi našeg je spasenja. I crkva, braće i do zadnjih dana neće odustati. Mi možemo da odustanemo, crkva neće. Vidite i mi ovdje svi sabrani, vrlo komplikovani slučaje, ali crkva ne odustaje Ova volako mudro mudro mudro groda i ima napretka ko hoće ima napretka ide sporo ali ide bratvi i sestro samo mi ako odustanemo to može a crkva neće odustati od nas povatnih kakvi smo od mnogih su i roditelji odustali od mnogih je društvo odustalo ali crkva ne odustaje on nikad ne odustaje ako i majka zaboravi porod svoj yaga zaboraviti neć od najgore djece crkveno doste najteži grišnika ne odustaje i završava i kaže posad obraća se pravo obraća se nam pa kaže Ovo sve što je govorio, pa kroniša ovim rečima. Ovo je vjera vaša, Hristonosci, i vjera otaca vaši koji vas ljubiše. Vjera svetih otaca koji su iz uvazi ovaj simbol vjera. Neka ona bude i vjera djece vaše koju vi neodoljivo ljubite. Vidite, izraz ljubavi, predavanje, vjera. Ljubiš i djeto? Predaj mu ovu vjeru. Koju su oci iz ljubavi predali tebe? Ukoliko svojoj djeci ne ostavimo ovu vjeru, braći i sese, mi ih nismo ljubili. Ovo je vjera nepostidna i pred angelima, i pred demonima, i pred svecima, i pred trojicom svetom, nećemo se postiljeti, braći i sestre, ako se budemo državili ove vjere. vjera. Vjera pravoslavna, spasonosna. Vajstinu, ovo je vjera obrazovanih ljudi, oni, koji nose obraz Boži u sebi. Na dan sude Hristovog, oni će biti pomilovani i nazvani blagoslovenim. Misli i na ono konačno, hodite blagosloveni Otca Mojeg. To su zadnje riječi koje će biti izgovoreni na granici između vremena i vječnosti. I one, idite od mene prokveti u oganj vječni, koji je pripremljen satan i angelima njegolika. Od tog trenutka, braća i sestra, je vječna razlika. Zato ovdje vladika govori, oni će biti po, pomilovani i nazvani blagoslovenim. Mislići na to, hodite blagoslovenim otca mojeg i nas carstvo koje je pripremljeno od postavljanja svijeta. I onda završao običajno Isus, Mesija, Sin. I poglavljaju broj četiri. Ove ćemo se ako Bog da dotaći u nekom svedećem ukupljanju. Kad bi gospode i ovo večer, braći i sestve, bude pred i uvod u tajnu praznika vođenje gospodnjeg pa da ga uz pomoć našeg svetog vodike Nikolaja i svih svetih otaca koji nas vjeri pravo i učiše daj Bože i naučiše da praznujemo ovaj praznik na pravi duhovni vječnošću obojeni i nadahnuti način. Amen Bože, daj.